Teraz jeden domček, pri domčeku stromček. Na stromčeku hniezdo a v tom hniezde vtáča sedí. Ale nie je to iba také obyčajné vtáčatko. Pierka má farebné a na každom pieročku má zo spodu pesničku, básničku alebo rozprávočku napísanú. A keď vtáčatku Pierko vypadne, preč do sveta zaletí. Rozprávačom pribudne niečo nové pre deti. Jedno také Pierko mám. Čo je na ňom napísané? Teraz vám porozprávam. V chalúbke na kraji dediny žili, nažívali detko a babka. Deti nemali. A tak si žili iba jeden pre druhého tak si pekne nažívali, že im celá dedina závidela. Nikdy nikto nepočula by sa tí dvaja pre niečo povadili. Vždy si len hrkútali ako dva holúbky. A keď sa susedka babky pýtala, či sa nikdy na detka nenahnevala, povedala jej Nikdy nebolo prečo. Detko si vždy zo so všetkým nejako poradí a čo spraví, dobre spraví. Nie na škodu, iba na osoch. Mal detko Junca, mladého, neveľkého. Ale staral sa o poriadne, až z neho vychoval Volka. A z Volka počase vyrástol volisko ako dom. Chrbát v pleciach nasiahu široký a sily mal za troch. Jedného dňa vraví detko babke. Ach, tuším, pôjdem na jarmok a toho nášho vola predám. Políčko máme maličké, to aj motikov obrobím. A pre takého mocného vola ani krmiva nemám dostatok. Vola komu by mohol lepšiu službu spraviť, ako tu nemilo bohu v stajni vystávať. Nož urobako myslíš, deduško. Ty najlepšie vieš, čo máš robiť. A keď už budeš na jarmoku, kúp tam, čo do domu treba. A to je čo? Veď povedz, čo potrebuješ a ja ti to na jarmoku kúpim. Čo potrebujem? No, ani ti takto narýchlo rýchlo neviem povedať. Ty budeš na Jarmoku, popozeráš sa a uvidíš. Čo kúpiš, to budeme mať. Veď ty najlepšie vieš, čo a ako. Vykročil detko zavčas rána, lebo Jarmok bol vo vzdialenom meste, aby tam v doobedňajšom čase prišiel. Lebo po obede sa už kupci vytrácajú, ľudia sa rozchodia, kde ktorí. Kráča, detko, kráča, vola na vôdzke vedie. Rýchlo sa rozprávka rozpráva, pomalšie cesta ubúda. Lebo voli sú síce mocné, silné, ale chodia pomaly, len čo noha nohu minie. Ide, detko, ide, pesničku si pospevuje. Pred rokom som mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástal veľkánsky mocný vol. Keď ho na jarmoku predám, kúpim babke to, čo treba. Slnko už bolo vysoko, keď detko s volom prišiel k na pol ceste. Trošku vody si sám vypil, pár kvapiek za golier nafrkal, aby sa osviežil a volkovi do hrantu za vedro vody nalial. Sadol si na kraj studne, fajočku bavka oddychuje. A tu ti naraz priharcuje sused koniar na žrebcovi a hneď sa detkovi do kamarádstva strká. Kamže, kamže, susedko, na jarmok. O, na jarmok. A, a čo tam? A veď vidíš, vola vediem. Voj pekný volček, pekný. No akýže volček? Vôľ je to. Veď vôľ, vôľ, tiež tak vraj. Volisko ako dom, keď ho doplú zapriahneš, celé pole na jeden vrch prevráti. Čím hore, tým dole. Hmm. Sám pivovarský voz potiahne. Ani sa neobzrie. Ne? No veď vravím, poriadne volisko to je. Žele, kôň, kôň. Toho roku voľské záprahy neveľmi na cene idú. A vy ani záprah nemáte, ale iba jedné. Ale takého, čo vyda sám za voľský štvor záprah. A napoli som s ním zo zeme také príska aj skoreň mi povytrhal. Oj. Jedným celú zimu môžeš kúriť a všetko drevo neminieš. No nuž nie je môj, nič mi do toho. No. A ty teda koňa vedieš? No, ani neviem, či ho predám. V sotva sa nájde kúpec, čo by zaň zaplatil. Ale mne je to ako nič. Skočím na koňa, zbehnem na jarmu a keď obchody nepôjdu, zaskočím na koňa a naobec som doma. Ja budem rád, keď do obeda len tad vojdem. A keď je ako vravíš, možno ani nepredám. A kým nazad domov prídem... Aj hlboká noc bude. Aj, už s volom je to tak silný je, ale pomalý. A keby si tak zbehol na jarmok. Pozrel, po čom volky predávajú a prišiel mi povedať. A vy by ste si tu posedeli a čakali? A či je môj kôr na poštuchovaný? Máte sa mi čím odmeniť za službu? Ak vola dobre predám, pôjdeme spolu na oldomáš. Aj, ak predáte. Ak nie, ja budem konia nič po nič hnať? <ríe> A to veru nie, susedko. už keď nie, tak nie. Musím sa teda po celý deň terigať. A možno zbytočne. Počujte, susedko. Predajte mi toho vola. Hm. Potreboval by som jedného do páru. A keďže tento nie je v páre navyknutý, možno ho ľahšie preučiť. Či už na náručného, alebo... predám, predám. Ale čo dáš? Jaj, ale keď ja teraz peňazy nemám, ale keď predám koňa, keby ste mi pozhovedli... Aj ne... predávať na pozhoveja, hodiť zlato do záveja. <laughs> na to ja veru nepristanem. A potom, či ja viem, za čo by som vola predal na jarboku... No tak sadnite na môjho koňa a choďte sa presvedčiť. A ty mi za vola domov odvedieš. No ľahko ma vy dobehnete a nájdete na takom chýrnom koni. A takého behúňa lepšie na jarmoku speňažíte ako vola. Mm -hmm. Tak či tak škodný nebudete. Až keď tak rozmýšľam, rovno ich zameňme a pôjdeme každý svojou cestou. Nož nie som proti Koňa som aj tak chcel predať A vola skôr či neskôr kúpiť Nož, ťapníme si Platí Vzal si koniar vola A detko sa pobral s koňom na jarmok Vedie ho za úzdu, lebo sa bojí Ech, Aj tak som si veľmi nepomohol Jazdiť neviem a pešo popri koňovi pôjdem na jarmok rovnako dlho ako s volom. No v tom gu prišla kraviarka. Vedie na povraze kravu dojnicu. O pekný koník, na môj veru. Určite ste na neho pyšní. To teda naozaj neviem. Aha. Pekná krava. Koľko mlieka dáva? Mlieka? Ráno dva hrodky, na obed dva hrodky a večer dva a pol. Mm, Vary naozaj? Mm. Mm, to vám teda závidím, že ju máte. Oh, radšej by som mala vášho koňa. Môj muž ani o inom nesníva, len o peknom koňovi. Skutočne? Ja by som zasa mal radšej vašu kravu. Hej, Hmm? Tak čerajme, <laughs> vy mne dáte koňa, a ja vám kravu <laughs> Platí, ruku na to <laughs> Vedie detko kravu domov, teší sa a pospevuje si do kroku to bude mať babka radosť Keď je takú dojnicu privediem Pred rokom som mal Dobre som ho vychoval A z júnca mi vyrástol Velikánsky mocný vôľ Mal som vola mohutného Dostal som kona za neho Vymenil som koníčka Lepšia bude kravička Veď každá poriadná krava Mliečko, maslo a syr dáva Poteší sa babička Stretol detko po chvíli chlapa, čo mal veľké prasa. Pomyslel si detko. Hej, to je prasa poriadne. Z toho by bolo klobás a húriek. A detko si tie klobásy a húrky predstavuje, až sa mu slinky zbiehajú. Slovo dalo slovo a už detko ženie prasa a tamten kravu odvádza. Že nie, detko prasa, spokojne si vykračuje a takto si pospevuje. Hej, pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a s juncami vyrástol lichánsky mocný vol. Mal som vola mohutného, dostal som konia za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadná krava, mliečko, maslo a sír dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa, budú húrky aj klobása. Kráča si detko veselo, len keď ti stretne detko husiarku, čo mu oprotiženie veľkánskú hus. A oh, pekné prasa, pekné, ale Veru sa bravčovi na spečenom húsa cinkovaní zrovnať nemôže a hús ešte aj perie do periny dáva. A tak detko ženie domov na miesto prasaťa húsku. Pred rokom som júnca mal, dobre som ho vychoval. A s Junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som bola mohutného, dostal som konia za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava, mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klovása vymenil som naše prasa Prasiatko som zahúzdal A dobre som vykonal Bude perie do periny Neskôr spústa husacími. Ale ďaleko Detko s húskou nedošiel Sliepkarka ho presvedčila Že hus na jeden raz zješ A nemáš nič A dobrá praženica z vajíčok Každý deň je veru lepšia pred rokom som Jonca mal, dobre som ho vychoval, a s mi vyrástol veľkánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička, veď každá poriadna krava, mliečko, maslo a sír dáva. Vymenil som kravku zasa, za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klovása. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húzku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša. Nesie, detko, sliepku, nesie... Sliepka sa myká, trepe, už, už sa mu ide z rúk vytrhnúť. Na Načisto detka umorila. Ako si tak pri jednej chalupe chce trochu oddychnúť, vidí, že tam žena šije košelu. Krásne vzory vyšíva. Ej, či je to len krása? Ihla sa jej iba tak myhá v ruke. No a ničo by tá ihla sama šila? A možno je to tak? Možno je to taká? Samošícia, ponúkol detko žene za ihlu sliepku. Ihlu za stuhu klobúka zastrčil. Hneď sa mu ľahšie kráča. Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval. A junca mi vyrástol velikánsky mocný vôľ, Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava Mliečko, maslo a sir dáva Vymenil som kravku zasa Za poriadne tučné prasa Budú húrky aj klobása Prasiatko som zahuzdal, A dobre som vykonal Bude perie do periny Neskôr spústa husaciny Húsku som za sliepku vymenil A veru som dobre urobil Sliepka vajcia znáša Bude aj tá naša Sliepočka by ťažká bola, niec som ju už nemal síl. A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil. Kúsok od svojej chalupy stretol detko suseda koniara, s ktorým ráno vola za koňa vymenil. Ako, ako, susedko? <háha> Voľaj ako najľahko idete z jarmoku. <háha> Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval.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 Neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša bude aj tá naša. A sliepočka mi ťažká bola. Niesť som ju už nemal síl a tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil. Hej, ja, hej, ja, ja, susedko, susedko. Ste mi vy za obchodníka. Veď vy ste vola za ihlu vymenili. <laughs> Nechcel by som byť vo vašej koži. Ako to teraz babke vysvetlíce? Zamrzelo detka, že vola nemilo bohu opásol. Prišiel domov, klobúk z hlavy zložil a rozmýšľa, čo teraz babke povie. Ale babka sa nič nepýta, len na polici čosi hľadá a po chvíli vraví. Jej, predstav si, že sa mi ihla zlomila. A vrecia treba poobšívať. Čo nevidieť, budeme zemiačky vykopávať. Kam ich dáme, keď vriec nebude? Inú ihlu nájsť neviem, darmo po celý deň hľadám. Vybral detko ihlu z pozastužky na klobúku, podal babke a porozprával jej, ako ku nej prišiel. <r underneath> Pred rokom som junca mal.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 Potešila sa babka novej ihle a hneď sa pustila do šitia. A pri šití hovorí... Joj, deduško, ako si vedel, že budem ihlu potrebovať? Eh? Vidno, že si ty zo všetkých ten najmúdrejší, no? najšikovnejší a najpredvídavejší. Je?